Спогад згорів, вітер розвіяв попіл, Світ від дощу наскрізь промок. Я заспіваю тобі, а потім ми поплачемо вдвох. З неба впаде літа рудий осколок, Тепло в душі стане на мить, Ні, ще не б'є моє серце на сполох, А тільки болить. Знаю, життя безкоштовно не дасть пораду. Стоїть за дверима сива зима. Так, я в гості покличу радість, А печаль прибіжить сама. Спогад згорів, вітер розвіяв попіл, Світ від дощу до нитки промок. Я заспіваю тобі, а потім... Посміємося вдвох.